Mindenki írt számot. Az a különleges, a Queen az a zenekar, és szerintem ilyen zenekar nincs még egy, amelyiknek mindegyik tagja írt számot. Tehát a Freddie Mercury... a Szafri is, ilyen. <gül> <gül> ők mindannyian írtak az egészük. Egész, zenész. nézzük. szoktunk. Mind a kettő írt zenét. Zenét? Nem vagyok meg, erről nem vagyok meg is abban, hogy a Queen-ben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 ez az egyik? Az a Dobrádi Ákos, azt tudom. Pont. Inti. Ez az az Ákos, amelyik nem az ikon. Igen. Mínusz két pont Dobrádi Ákos. Tanítottad őt is? már a stúdiózását a Queen-nek, bacski. Azt kurva Majd fogtok nevetni, mert biztos nekem tetszett.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 És mit csinált addig bent? Te mit csináltunk jó, mi pénteken, a, hogy erre nem emlékszem, hogy erről beszélgettünk a fúrváére. Az... Szerintem ugyanazt csinálták ők, mint mi? <gül> Lehet, erre megvan az esély. Vermut. Továbbra is. E, és Ma A vergu, vermut a, a, a legluxibb... Le uh, ...designer ital, amit én tudom. <gül> à, mert egy áldott jó gyerek vagy.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 úgy hallgassák a következő szerzelmét, hogy akkor kurva drága volt fölvenni akkor, amelyébe semmi nem került. Ugyanazon a zongorán vették fel, mint az imagine a John Megvették azt a zongorát, amin nem, az... Nem, ugyanott, a Revy Nem, akkor még a John Lelon is élt, meg a Freddie Mercury is élt. És ugyanazon zongoráztak, ugyanazon a zongorán zongoráztak. Tehát ez ugyanaz a hangszer. Van egy ilyen rent és akkor onnan az ebi studióba stúdióba kitolják. A, a, nem az kerül sokba, hogy a John young játszott rajta, hanem hogy soroksáról. Kurk, nagyon lassan érnek oda, és akkor felváltva tolják, meg emelkedő is van benne. játszott rajta, az meghalt. De aztán ilyen piano-rendre. Ugyanaz a zongora, csak úgy. Jajajaj, de másfélszer annyi tudtak kérni érte. Pontosan, termékdiskrimináció. Nagyon ügyes. Is this the real life? Is this just fantasy? and slide, though escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a cool boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low the wind blows, doesn't really matter to me, to me, mama, just killed a man, put a gun in. Let you go, go, go, let me go Oh mia, mamma mia, mamma mia, Mama mia let me go as a devil for the for me, for oh, me Egy ilyen zenét egy mai cd re már nem kevernek ki. Már nincs olyan, hogy hangos meg halk ö, ugyanazon az albumon belül, ki. Te milyen zenét játszol? ordítozós vagy, vagy ilyen finomat? És, és itt egy számon belül gyakorlatilag végig zongorázták, a amikben... lehet. Ezt emlent, ö, ez, ez egy olyan, olyan jellegű zene, ami az, ilyen totális értelemben bedzene. Tehát ahogyan a Hitler a háborút totálisan értelmezte, úgy ők a zenét. Tehát így nincsenek igazán határok, vagy nincs olyan, amit nem tehetnénk meg. A, a, a, az az érdekes, hogy, hogy általában léteznek ezek a kategóriák, hogy ez egy gyors szám, olyan táncolós, vagy egy lassú szám, olyan lassúzós. Ugye? Hát ezek így léteznek apok szemében. És például a radiohead a Paranoid-Android című száma az az, amire ezt így nem lehet megmondani, mert így lassúzol, és utána szétrúgod az agyát, ohózás közben, annak, akivel előtt táncoltás, és utána megint így átkarold a volt testét, hogy mindenek a az a szapatokra a akarod és így lassúzol de mert így gyönyörű. És, és, és ez valami hasonló? Tehát, így valahol így itt kezdődött. A... Kicsúszunk, kicsúszunk ezekből a... Meg műfainet, a kislány kis kis kis is ugyanilyen. Jó, a kislány az oggoránál az még ilyen egyébként. De a Kós további életműve az egy kalusz szar. Tehát, a kislány az ott lett valamit. Tehát azért az viszont, el Viszont, menjünk rá Joe Deacon, de a jobb, jobb széne. Ő az a korrekt aki azt mondta, hogy ha Freddy nincs, akkor én nem vagyok a Queen-zenekarban. Ő az, akit a kripeknél esetre rá tudtak venni, hogy vegyen valami fellépő ruhát, de legtöbbször mondjuk koncerten kidumálta magát. John, hoztad a megbeszélt rózsaszín tütű, izélem. tudom is mondani, úgy gyerekek, lezabáltam, befostam, lemegdonácoztam, viszont a tornazsákon nálam van, és itt a rövidgatján meg a, a, izé, a kötelező bólós. És ebbe lehozta ezt a világszínvonalú zenekart, és amikor Freddynek vége lett, és, és azt mondta, hogy ő a queen nem, akkor az irigy-hónaim irigyben elhelyezkedett és ő kicsi. Egy, azért ez a gyerek föltalálja magát, ugye úgy, ahogy van. Ő az, meg. ő az, ő az. Tudom, szó. Na, nem! Nem Ja, ja, a Johny Conrad. Johny Conrad. Most egy nagy Nem ismertek meg. Tehát én a dobozolóba beszélgetek. Ő az, aki, ugye, az a, volt a, volt a, a, a, to break free a, volt a, volt a, volt a, a, és a három hetero tagja a Queen-nek, az azt mondta, hogy mi annyira jó fejek vagyunk, meg annyira, tehát, hogyha, tehát ez a Queen ez egy olyan erős szövetség, hogy ha Freddy szereti a faszt, kicsit mi is szeretjük. <gül> mi beöltöztek mindannyian nőnek, és eltölték ezt a klippet, hogy I want to break free. És az a szoború, hogy ezt leadták Dél-Afrikában. Ugyanis Dél-Afrikában az apartheid elleni mozgalomnak a hymnuszag volt az I want to break free. És dél afrikában azt a számot, azt úgy énekelték, hogy egy nap lerázunk magunkról, tehát Nelson Mandela, Desmond Tutu püspök és mi így közösen lerázuk magunkról a fehéreknek az igáját, és azon a napon szabadok leszünk, és ennek alatt volt a hímusza. Aztán dél afrikában turnézottak a Queen, és az I Want To Break Free című számra, a Freddie Mercury meg az egész zenekart, ő így ruhában így elkezdett porszívózni. <gül> És így lefotották a stadiont. Szélyászan a szél akarták verni az egész zenekart, akkor a botrány lett belőle, hogy nem lehetett befejezni a koncertet, mert ők azt nem tudták, hogy abban az országban ez a szám mit jelent. Nem azt jelenti, hogy a seggemet is dughassák, <gül> hanem, hogy a rab, rabszolga feketék azok lehessenek egyenlőek. És ez, ez megtörtént velük. Na most ő az a srác, akinek nem kellett igazából beöltözni semminek. Mert ő dukható már pasiként is. Tehát ő amira helyestem, kicsit megkíváltam, bocs, de most nem, nem azért le... De így, ő az a csáv volt így, tehát így keveset kell hozzátenni ahhoz, hogy így tényleg jó csaj legyen. Nem? Az én részemről már semmit. Én sokkal korábban rámennék itt freddy Ő a freddy Úgy van freddy... a Zanakmarva de, de nem, ő, ő tényleg nagyon helyes. És állandóan fiatal, tehát ez a csodálatos. Benne meg Tom cruise Szándékunkban áll, hogy, hogy egy keletbe foglaljuk a clean életművet. Vagy hogy végigérítkedni végig rajta nem tudunk. Ezért, ezért megmutatjuk, most ez volt az első számunk. Nem ez volt egyébként az első számuk, már lemezők is volt korábban, de ez volt az, amit igazán befutottak. Most következik az utolsó, ami kurvára megfelel ennek, mert ugyanúgy fúziós szeme mint ez, idegen műfajokat ötvöz, csak ami itt, a, itt még az opera volt, az ott a világzene. És ez az Innuendo című szám, ami a címadólemezen szeretel, ami a Klinnek az utolsó stúdióalbuma. És az az érdekes, hogy szintén briliáns és jól mutatja azt, hogy az enekar mennyire a súcson oszlott fel, vagy mennyire, hát most inkább a Freddie Mercury oszlott fel, mint a zenekar. Sajnos, az az igazság, mert a zenekar nem oszlott fel, a Freddie Mercury Nem nem fordítom. a Csarami. Nem vagytok ennél korolik, már öröltötök kéne. Szóval, ezért arra gondoltunk, hogy megmutatjuk nektek a Video című számot, ami legalább annyira kiváló, viszont, viszont az életünknek a legutolsó pillanata, hogyha már a legelsőt láthattuk. at my Na, Jankovics Marcel megőrül szerintem ettől a kliptől. Ay, nem tudom hány éven keresztül dolgozott egy olyan filmen, aminben szinte minden animációs technika benne van, és zseniálisat alkotott, ezek meg ellőrik egy klipre ezt a dolgot. Úgy, ja, hogy még a Sebaj csinálócsával is dolgozott rajta szerintem, mert eléggé látszik. A gyúrva, gyúr de, de egyébként, ha már szóba kerül, Sebaj állani tudom a ember tragédiája, című ő, Jankovics Marcello puszt minden egyes szín más animációs technikával van megrajzolva. Tehát más másfajta rajzfilm. És itt a, a zenekar négy tagja, az ugyanígy egy másfajta technikával van. Tehát az egyik az Picasso rajzolta, a másikat azt meg nem tudom én. Hát Dali, vagy valami másikat Nune. Tehát mindegyiket valami avant-garde lófasz és így ebből áll össze a green. Tehát, ez egy ilyen, ez, egy, ez ezzel is jelzik azt, hogy itt világok találkoznak. Tehát, hogy itt zeneszerző egyéniségek. Tehát, hogy ugye más zenekarokban az a baj, hogy egy zeneszerző sincs. És ezért vannak kurva nagy szarban, és ilyen producereket keresnek, akik így adnak nekik valamit, amit az zenéletnél. Itt mindenki az volt és mégis a Queennek van mindig egy felismerhető sound -ja. Ez egyébként valószínűleg a Freddie Mercury-nak a hangja, és amit a Brian May kitekerget magának. És ez az, amit a következő számban bottal üthettek. <gül> és ez az, ami a következő számban nem, nem lesz hallgató. A következő szám ugyanis a Made in Heaven című lemezen van rajta, és bár a szám maga elkezdett készülni a Freddie Mercury életében, ezért a Freddie Mercury életli fel a, hangságot, a zenei alapot, azt öt évvel a halála után rögzítették, és így is egy kivén szám, hiszen a Freddie mercury van együtt kezdték el írni de Freddie énekelt énekeltek föl. És valami olyan szinten kurva jó, hogy kurva jól megmutatja, hogy a Freddy Mercury nélkül öt múlva hol tartott a zenekar. Tehát, hogy hova, hova juthatott volna ez a zenekar, hogyha Freddy Mercury nem hal meg? Ez ez a szám, ez kurva jól mutatja. És hogy micsoda perspektíva lett volna bennük. I uh, know. Nos, hát én úgy gondolom, hogy a diszkózenét, a city popot, meg a rockot ennél jobban, ennél intenzívebben, meg szervesebben nem is nagyon lehet fúzionálni, mint ez a szám. Simán dobtak egy ilyen George egy jó George Michael számot megcsináltak. Vagy mondjuk a... Ö, vagy mondjuk ha azt veszem, Jimmy Jimmy Summerville számot megcsináltak. Akár. Igen. Ö, vagy de ez elmenne egy, egy taco-ról nélkül, tehát a taco nélkül, tehát hogy a... Ami a legjobb, egy sem egyszerű. Egy, igen, igen egy szam, a mód, mód. Egy módszám, a számos, ennyire rokkos. Igen. Tehát, itt, itt, itt, azért, itt azért felismerhető, tehát itt mondasz a számodat, amikor rámondod azt, hogy a, ez teljesen ez, a lófasz. De nem lesz teljesen ez, mert egy ilyen zenekar nem csinálhat egy számot szóró nélkül, hiszen itt a bránk nem, de a ha a nem már nem belerőszakolva van, hanem egyszerűen szervesül. Ez, amik beszélgettünk, az jutott eszembe, hogy mit, ami egy-két évvel később volt a Texas, és nekik volt az a Summer Sun című számok, az az a, a tuc-tuc rocknak a, a, a valahogy úgy összejött. De, hogy lebuktunk, vagy lebuktál, hogy az összes rockzenekartól, amit kiemeltünk, de ezt, na ezt, most oh, lesz kurva jó szám, az mind tudsz tuc alapra ment. Mekkora bukó, nem? Hogy izé igazából milyen diszkósok lehetünk kapta. Partisok. Ja, ja, utána dobunk ja, valamit, nem? Hátul. Hát, utána helyette előtte is mellettem. Közben, illetve Freddy öröké él, ez nyilván a Made in Heaven című lemeznek a borítója. A fasz. Ez hete óként gondol. <gül> vannak, vannak olyanok, akik te tényleg wasványul De ő, ő az, akire egy azt lehet mondani, hogy mégis van benne valami, valami mocsogoság. Hát hogy így igazából eleinte nem, amikor még ilyen ki, kiálló kapafoga volt, és nem volt meg a bajusz. De a bajusz az már tekintét parancsol. A bajusz az a, a kiálló fognak olyan, mint a, a spoiler, a kocsin, hogy nem változtatok az eredeti formán, csak ráteszek valamit. Igen, igen. Igazából a bajusz mögött már a, már a, a szálak sűrűségét és hosszát és vastagságát nem lehet kalkulálni egyébként. Tehát hogy igazából kilóga a papogat, vagy nem, igazából ez az egész egy ilyen bajusz csoport. Szerintem tele volt komplexussal a fogsora miatt is, meg a, az indiai származása miatt is. És én ezt csak mondták, és nem tudom elminni, hogy... Na, a húság miatt... Amiatt nem volt, hol nem, nem volt. Amiatt nem volt. Na pont amiatt nem.